33. Навколо мене падали дощові краплі, такі великі, які бувають тільки навесні. Повітря ставало густішим, гарячішим, навіть призливі. Я мусив думати, бажано головою і швидко, а ще заспокоїтись і поспішати. Наручники Мерфі все ще тримали мене пристебнутим до її зап'ястя. Ми обидва вкрились пилом, який прилип до смертючої безбарвної слизуватої маси ектоплазми, яку магія викликала звідкись ззовні щоразу, коли закляття потребувало додаткової маси. Ця субстанція не протримається довго, ще кілька хвилин і просто розвіється, розчиниться в повітрі і повернеться туди, звідки з'явилася. А на даний момент... Це огидна, слизька бридота. Але, можливо, така, яку можна використати. Мої руки занадто широкі, але у Мерфі ніжні, жіночі, за винятком тих місць, де тренування з пістолетом і вправи з бойових мистецтв залишили мозолі. Якби вона почула, що я про це думаю, і була притомна, то вліпила б мені вписок за те, що я шовіністична свиня». Один з парамедиків щось белькотів у слухавку, а інший йшов з другого боку, підтримуючи Мерфі разом зі мною. Це мій єдиний шанс. Я згорбився біля зменшеної фігури Мерфі і спробував приховати свої дії темними складками чорної куртки. Я стояв над її рукою, стискаючи мляві слизькі пальці разом і намагаючись зняти сталеву петлю наручників з неї. Я зірвав з мерфі трохи шкіри. Вона сильно стогнала, але мені вдалося зняти наручники з зап'ястя саме тоді, коли ми з лікарем швидкої допомоги посадили її на тротуар поруч з машиною швидкої. Інший парамедик підбіг до задньої частини, відкрив і почав ритись всередині машини. Я чув сирени поліцейських і пожежних машин, що наближалися з усіх боків. Нічого не буває простим коли я поруч. «Вона отруєна», сказав я лікареві. Рана знаходиться на правому передпліччі або плечі. Перевірте, чи немає великої дози отрути куричневого скорпіона. Десь тут має бути протиотрута. Потрібно накласти джгут і... Приятелю!» Роздратовано сказав медик. «Я знаю свою роботу. Що там біса сталося?» «Не питай». Відповів я, озираючись на будівлю. Дощ повільно посилювався. Чи не запізнився я? Чи не помру, перш ніж дістануся до будиночка біля озера? У вас кровотеча! Сказав мені парамедик, не відводячи погляду від Мерфі. Я подивився ногу, і вона почала боліти лише тоді, коли я побачив рану і згадав, що вона у мене є. Кіготь Скорпіона добряче пошматував мене що вилилось у шестидюймову рвану рану на штанині спортивного костюма і таку ж рвану рану на нозі під ним, пошматовану і болючу. — Сядьте! — сказав лікар. — Я через секунду вами займуся. Він зморщив обличчя. — І що це біса за смердюче лайно на вас? Я трохи волосся від дощу і відкинув його назад. Прибіг інший парамедик з балоном кисню і ношами, обидва нахилилися над мерфі. Її обличчя знебарвилося, місцями зблідло, місцями занадто почервоніло. Вона була млява, як мокрий долар. За винятком випадкових здригань та тремтінням язів, які з'являлися нізвідки, завдавали їй болю на мить, а потім, очевидно, зникали. Це моя провина, що Мерфі опинилась там. Це моє рішення приховати інформацію змусило її вдатися до прямих дій та обшукати мій офіс. Якби я був більш відкритим, чесним, можливо, вона б зараз не лежала там, помираючи. Я не хотів йти від неї. Не хотів знову повертатися до неї спиною і залишати позаду себе. Саму. Але я пішов. До того, як прибули підрозділи підтримки, до того, як поліція почала ставити запитання, і до того, як лікарі почали шукати мене і давати опис співробітникам поліції, я розвернувся і забрався геть. І ненавидів себе за кожен крок. Не хотів їхати, не знаючи, чи виживе Мерфі після отруйного укусу Скорпіона. Злився на те що моя квартира і офіс розгромлені, розірвані на шматки демонами, гігантськими комахами і моєю власною незграбною силою. Я втомився закривати очі і бачити скручені, понівечені тіла Дженніфер Стентон, Томмі Тома і Лінди Рендал. Відчував воробливе скручування страху в кишках, коли уявляв, як моє тіло розривається на шматки тими ж силами. А я ненавидів того, хто за все це відповідав. Віктора Селса, який збирався вбити мене, щойно шторм посилиться. Я можу померти? Через п'ять хвилин. Ні, стоп. Не можу. Я трохи розхвилювався, коли подумав про цю проблему і подивився на хмари. Буря йде з заходу і тільки зараз насувається на місто. Вона не рухається швидко, бо це важкий грозовий вал, який битиме по цій місцевості годинами. Будинок Селзів на сході, на березі озера Мічиган, за 30 чи 40 миль від шторму. Я зможу випередити шторм і дістатися до будиночка біля озера, якщо буду достатньо швидким, якщо дістану машину. Можна поспішити і напряму кинути виклик Віктору. Жозел і посох я втратив після нападу Скорпіона. Можна, звісно, за допомогою вітру їх призвати, але я зараз настільки розлючений, що скоріше випадково знесу стіну, якщо спробую це зробити. Хоча зараз було байдуже. Чи розчавлять мене сотні кілограмів падаючої цегли, прикликаної до простягнутої руки силою магії і люті, чи ні? браслет щит згорів протидіючи величезній силі удару ліфта. Але в мене все ще був талісман матері. Пентакль, символ порядку, який лежав в основі білої магії, а також перевага років теоретичного навчання і досвід в чаклунських протистояннях. І я все ще вірив. І це все. А в іншому я виснажений, побитий, втомлений, поранений... І вже витягнув з капелюха більше магії за один день, ніж більшість чарівників за тиждень. Я вже на межі, як в містичному, так і в фізичному плані. Але байдуже. Коли я йшов, біль у нозі не робив мене слабшим, не знеохочував, не відволікав. Скоріше, схоже на вогонь у думках. У зосередженості. Який горів дедалі яскравіше? Чистіше, переробляючи мою злість і ненависть на щось сталеве, незламне і гостре. Я відчував, як він горить, і жадібно тягнувся до нього, заштовхуючи біль глибше, щоб підживити цей розпечений гнів. Віктор Тінь мав заплатити за те, що зробив з усіма цими людьми, зі мною та моїми друзями. Чорт забирай. Я не збираюсь помирати, поки не покажу йому, на що здатен справжній чарівник. Дорога до Макенеліс не зайняла багато часу. Я увійшов у двері і опинився в бурі довгих ніг, дощу, вітру, хлопивчих плащів і злих очей. Заклад був переповнений. Люди сиділи на кожному з тринадцяти стільців у барі, за кожним з тринадцяти столів, притулившись до більшості з тринадцяти колон. Дим з трубок клубочився в повітрі, перемішуваний милявими лопатями сталевих вентиляторів. Всередині було тьмяно. На столах горіли свічки та бра на стінах, плюс трохи сірого грозового світла, що проникало крізь вікна. Світло робило різьблення на колонах розпливчастим і таємничим. Тіні ледь помітно змінювали його. Усі шахові дошки мака були розкладені на столах. Але все ж здавалося, що ті, хто грав і спостерігав за грою, намагалися просто відволіктись від справжніх турбот. Всі вони обернулися та витріщилися, коли я увійшов у двері і спустився по сходах, капаючи на підлогу дощовою водою і кров'ю. У кімнаті стало дуже тихо. Всі відвідувачі... Аутсайдери магічної спільноти, напівмаги, без вродженого таланту, мотивації чи сили бути справжніми чарівниками. Вроджено обдаровані люди, які знали, ким вони є, і намагалися витягнути з цього якомога більше. Аматори, травники, холістичні целителі, кухонні відьми, неспокійна молодь, яка лише доторкнулася до своїх здібностей і задається питанням, що з цим робити? Літні чоловіки і жінки. Молодь, обличчя безпристрасні, заклопотані чи перелякані. Всі вони там. Я знав їх усіх в обличчя, якщо не на ім'я. Я обвів кімнату очима. Усі, на кого попадав поглядом, опускали очі, але тут не потрібно заглядати в душу, щоб зрозуміти, що саме відбувається». Чутки мають властивість поширюватися між практикуючими магами, тож всі вони вже все знали. Чутка про те, що на моїй голові вже чорна мітка, і те, що між двома чаклунами, білим та чорним, буде бійка. Тож всі вони прийшли сюди, до притулку, запропонованого з вивистими просторами Макенеліс та спеціальним дизайном колон, столів і стільців. Вони прийшли сюди, щоб сховатися, поки все не закінчиться. Але мені це місце не може запропонувати ніякого притулку. Від точно спрямованого заклинання воно не захистить. Це ніби парасолька, а мені потрібно було бомбосховище. Мені ніяк не втекти від ритуалу Віктора. Хіба що тільки в саму нескінченність... А для мене це було в деякому сенсі небезпечніше, ніж залишатися у мака. Я постояв у тиші якусь мить, але нічого не сказав. Ці люди – мої однодумці, випадкові друзі. Але не можна просити їх стати добою разом зі мною. Ким би не вважав себе Віктор, він мав силу справжнього чарівника і розчавить будь-кого з цих людей, як чобіт таргана. Вони не готові мати справу з такими речами. Мак, сказав я нарешті, голос вдарив по тиші, як молоток по склу. Мені потрібно позичити твою машину. Коли я увійшов, Мак ще полірував барну стійку чистою білою ганчіркою і виглядав, як змарніла постать у білій сорочці та темних штанях. Він не зупинився, коли в кімнаті стало тихо і не зупинився, коли витягнув з кишені ключі і кинув мені однією рукою. Я зловив їх і сказав «Дякую». «Угу», – сказав мак, подивився на мене, а потім кудись позад. Я сприйняв цей жест як попередження і розвернувся. На дворі спалахнула блискавка. Морган стояв силуетом у дверному отворі на вершині маленьких сходів. Його широка фігура чорніла на тлі сірого неба. Він спустився сходами до мене і грім гуркотав при кожному його кроці. Дощ мало що змінив у тьмяному, каштановому та сивому волосі, хіба що текстуру завитків у хвості воїна білої ради. Під чорним плащем виднілося руків'я меча, яке він тримав м'ясистою вкритою шрамами рукою. Гаррі Дрезден, сказав він. Я нарешті зрозумів використовувати шторми, щоб убити цих людей, шалено небезпечно, але ти саме такий амбіціозний дурень, який на це здатен, він вип'ятив щелепу вперед. Сідай, він жестом вказав на стіл. Люди, що сиділи за ним, швидко розійшлися. Ми залишимося тут, обоє. Я подбаю про те, щоб у тебе не було можливості використати цей шторм, щоб нашкодити комусь. Я простежу, щоб ти не вдавався до своїх боягузливих трюків, доки Рада не вирішить твою долю. Його сірі очі блищали похмурою рішучістю і впевненістю. Я витріщився на нього і проковтнув гнів. Слова, які хотів кинути йому у відповідь, закляття, яке хотів використати, щоб прибрати його зі свого шляху, і заговорив напрочут м'яко. «Моргане, я знаю, хто вбився, і я наступний. Якщо я не дістануся до нього і не зупиню, мені гайки». Очі його застигли, в них з'явився блиск фанатика. Він заговорив двома різкими маленькими вибухами окремих складів. Сідай, сідай! він витягнув меч, спіхов на кілька дюймів. Я розслаблено опустив плечі і повернувся до столу. На мить притулився до спинки одного зі стільців, щоб трохи зняти паху з пораненої ноги, і відсунув стілець від столу. Потім різко підняв його, крутнувся півколом, щоб набрати обертів, і направив його в живіт воїну Білої Ради. Морган спробував відскочити, але я застав його зненацька. Тож важкий від ваги дерев'яного стільця ручної роботи мака «Удар» попав у ціль. У реальному житті стілець не ламається, коли ти б'єш ним когось, як це буває у фільмах. Ламається зазвичай той, кого ти б'єш. Морган припав вперед, на руку і коліно. Я не став чекати, поки він оговтається. Замість цього, коли стілець відскочив від його ребер, я використав імпульс, щоб розвернутися по повному колу в інший бік, та високо піднявши стілець, з розмаху обрушив його на спину Моргану. Удар сильно приклав того об підлогу, де той випростався вже непритомним. Я сів на стілець за столом і обвів поглядом кімнату. Всі дивилися на мене. Бліді. Вони знали, хто такий Морган і які його стосунки зі мною. Вони знали про Раду і моє хитке становище в ній. Вони знали, що я щойно напав на належним чином призначеного представника Ради, який виконував свій обов'язок. Я щойно купив камінь на власну могилу. Не було ж молитви, якою можна було б переконати Раду, що я не чарівник кренегат, який тікає від правосуддя. — Да ну вбіся! — сказав я вголос, ні до кого не звертаючись. — У мене немає на це часу. Мак вийшов з застійки, не поспішаючи, але й не з притаманною йому лаконічною безтурботністю. Він став на коліна біля Моргана і помацав його горло. Потім... Підняв трохи повіки і подивився на чоловіка. Мак примружився і без виразу сказав. «Живий!» Я кивнув, відчуваючи полегшення. Яким би засранцем не був Морган, у нього добрі наміри. Ми з ним хотіли одного і того ж, насправді. Він просто цього не усвідомлював. Не хотілося б його вбивати. Але в якомусь радісному куточку душі я мусив визнати. Що вираз шокованого здивування на його зарозумілому обличчі, коли я вдарив стільцем, був видовищем, вартим того, щоб запам'ятати. Мак нахилився, підняв ключі, які я впустив на підлогу, коли розмахував стільцем, і не помітив. Він повернув їх мені і сказав. «Рада розлютиться. Це вже мої проблеми». Він кивнув. «Щастий, Гаррі». Мак простягнув мені руку. Я потиснув. У кімнаті все ще стояла тиша. На мене дивились перелякані, стурбовані очі. Я взяв ключі і пішов нагору зі світла і притулку Макенеліс в шторм, відчуваючи спиною всі палаючі мости.